тим часом як «другий» із дієсловом і дієприслівником – це стиль популярної брошури. Стиль наукового викладу не може визначатись накиданням тій чи іншій мові невластивих їй зворотів. Повчитися, аби прибічникам такого псевдонаукового стилю Леніна, який вмів глибоку наукову думку висловити просто, ясно і дохідливо – не ламаючи сталих норм російської мови. За цим хибним стилем часто проступає звичайнісіньке невміння чітко і ясно висловити свою думку і незнання всіх широких можливостей української мови. Фактично тут йдеться не про науковість вислову, а про ті канцеляризми, яких притягли з дореволюційної, ще бюрократично-канцелярської практики і досі не можуть їх позбутись. Хіба ми применшуємо науковість викладу, якщо у фразі «при користуванні фразеологізмами слід наперед визначити їх значення», напишемо «користуючись фразеологізмами, слід наперед визначити їхні значення». Аж ніяк. Так само, коли фразу при вимовлянні цих звуків треба кінчик язика притулити до піднебіння, ми переробимо, замінивши від дієслівний іменник дієприслівником. Вимовляючи ці звуки, треба кінчик язика притулити до піднебіння. То не порушимо наукового характеру фрази, а лише надамо їй природного українського звучання. З цього, звісно, не слід робити хибних висновків, ніби від дієслівних іменників треба скрізь уникати. Вони є в українській мові, без них годі обійтись. Вони, звичайно, виконують у реченні функцію підмета або додатка. Заучування слів дисциплінує пам'ять. Ільченко. Вона наче шукала виправдання для того, чого їй не хотілося робити. Смолоч. Іноді між дієсловом і віддієслівним іменником є деяка значеннєва різниця. Наприклад, я не люблю заучувати. І, і я не люблю заучування. Друга фраза має далеко ширше поняття, бо в ній мовиться про те, що людині взагалі не подобається, коли щось завчають, тим часом як у першій фразі. Йдеться лише про те, що їй самі не подобається заучувати. Дієслівні форми на «но» – «то» і пасивні дієприкметники. Ці кадри фільму зняті в павільйоні. Редплата на газети та журнали продовжена ще на місяць. Ці слова сказані не про вас. У всіх цих фразах дано правильні українські слова, одначе фрази звучать по-українському гаразд. А це тому, що функцію присудка в цих фразах виконують пасивні дієприкметники «зняті», «продовжена», «сказані». Одною синтаксичних особливостей української мови, що відрізняє її від близьких і далеких мов, є широке вживання дієслівних форм на но, то в ролі присудка. Візьмемо, наприклад, широко відому народну пісню Ой у полі жито копитами збито, під білою березою козаченька вбито, ой убито. Вбито, вбито, затягнено, вжито Червоною китайкою, личенько, накрито У всіх цих сурядних реченнях нема підмета А в функції присудка виступають дієслівні безособові форми Нано, то Збито, вбито, затягнено, накрито Такі форми нано, то Є у російській мові. Наприклад, сказано зілене, але там вони далеко рідше, вживаються як в українській. Натомість російська мова широко користується пасивними дієприкметниками в ролі присудків. Ці кадри сняти в павільйоні. Подписка на газети і журнали продлина ще на місяць.